Міста. «Дівчата, а в мене для вас передачка з кав'ярні!» – сказав Віктор. Нічого собі здивувалася Женька. Передачки, здається, досі діставали стільки Амалії. «Один раз була й мені», – зауважив чоловік. «А тепер кому?» – промовила Амалія. «Уявіть собі усім трьом!» «А приносити і розпивати на кораблику не можна!» – пригрозила йому пальцем Женька. «А це зовсім і не алкоголь!» Віктор дістав із внутрішньої кишені вітрівки довгий конверт. Ого, конверт із хабарем, окрулила очі Женька. Нам заплатили за участь у рекламній кампанії «Кав'ярні». Мало в тобі романтики, Доню, гроші, то таке, фьють і нема, а це пам'ять. Усі заінтриговано стежили за рухами Віктора, який відкрив конверт і дістав звідти три дові шматочки тканини, криті орнаментом, вишитим дрібним хрестиком. Це закладки для книжок. «Хендмейд!» «Нічого собі!» – ахнула Женька. «Яка краса!» Обережно взяла на долоню вишиванку Амалія. «То від кого ж це?» і «Від вашої шанувальниці, але вже без вина. Вино обіцяли іншим разом». І Віктор досі тримав інтригу. Але за п'ять хвилин історія прояснилася. Виявляється, і він навідався сьогодні до кав'ярні вже без темних окулярів – чим немало вразив дівчат-книжниць, і попросився зайти до керівництва. Ошелешена Оксана провела його до кабінету директорки. Несподівано, молода жінка виглядала дещо розгублено і від Вікторового візиту, і від того, що сліпий прозрів. Вона запросила його сісти і вислухала компліменти собі, акції та зізнання, що затятий читач є, направду, не колишнім військовим, а журналістом. Більше зате письменником і хоче написати велику статтю про акцію «Живі книги». Директорка спершу знітилася, але нічого не мала про те, і почала розповідати, як виникла ідея акції. Аж раптом Віктор відкрив рота від несподіванки. Він побачив на підвіконі цього невеличкого кабінету пластикову пляшечку, наполовину наповнену темною рідиною з написом на білій етикетці «Вино зужини». Йому аж перехопило подих а жінка прослідкувала його погляд і щоки її запалали. Ще 10 хвилин розмови і Віктор чимало знав про таємничу виноробку. В неї виявилася рідна сестра директорки, яка живе у Прикарпатці і має таке несподіване для жінки хобі – а ворожити над створенням неординарних вин. Вона пригощає ними хороших людей, а ще вигадує чудесні історії, йшла їх мені по інтернету. Я з нею радилась про акцію, розповідала, як розвиваються події. А тут раптом пані-письменниця. А ще ви. От я й подумала. Пробачте, якщо посміла втрутитись в особисте. Розгублено говорила жінка. Я ж хотіла як краще. Думала, може знадобляться її історії для якогось роману і взагалі. Огонувало, що, просяє Віктор. Та це ж цікавезно. Не переймайтесь, мушу вам тільки дякувати за таку небайдужість, а не сварити». З мене ще й вино вам обом чи кон'як. Хотілось би познайомитися з вашою сестрою особисто і послухати історії з перших вуст. На жаль, це неможливо, цвітнула директорка кинула погляд на недопиту пляшечку. Моя сестра німа. А вона не розмовляє. Після пережитого стресу їй відібрали мову. Але ми вже звикли. На щастя, є мобільні телефони, смс і інтернет, але ми, звісно, не втрачаємо надії. Ось така вам історія, дівчата. А на прощання вона подарувала нам, найзатячішим читачам, закладки від сестри – душевна робота. Нічого собі. Ну і живі книги у вас. Женю, а мені значить про це ні слова? Може, я теж би хотів бути читачем чи книгою? Ілля обхопив дівчину за плечі і притиснув до себе. За душу. Женька розрготалася і замість відбиватись теж обхопила Іллю колом своїх рук і притулили головою до його грудей. Віктор з Амалією милувалися то цією парою, то вечірнім Дніпром, і обоє розуміли, що таке немарна доля привела їх до цієї кав'ярні. Амалія підвела погляд до неба і подумала, і подумки прошепотіла. Дякую. Після мова. Історія про живі книги, задом якої несподівано впав на мене і взяв у творчий полон, не було б написано такою, якою вона є, якби не щирість і відкритість багатьох людей, що поділилися зі мною своїми власними історіями. Я твердо переконана, що книг у світі набагато більше, ніж людей на землі, і переважна більшість із них не написані. Адже кожна людина – то роман, сага або збірка оповідань, які читагають на свого небайдужого читача. На жаль, не всі мої задуми війшли в книгу, яку ви тримаєте в руках, бо тема живих книг безмежна. Висловлюю свою вдячність Галині Максимів, Голді Виноградській, Наталії Булах, Людмилі Кобичевій, Христині Катракіс, Ірині Бібовій.